Чи вірили українські націоналісти, що Німеччина дозволить їм створити незалежну Україну? У всякому разі, вони мали перед собою приклад Хорватії і Словаччини, які за допомогою німців стали незалежними державами. Звичайно, з точки зору радянських політиків, це були профашистські маріонеткові держави, але варто би запитати народи цих країн. Ще для них було краще – бути нехай і маріонетковою, але державою, чи просто бути окупованою територією? Наприклад, в сучасній Франції вже переглянули ставлення до маршала Петена, якого раніше всі одностайно вважали зрадником французького народу, а тепер зрозуміли, що він намагався врятувати хоч щось для населення, яке не було придатне до війни – Жінок, дітей, стариків. Можливо, Мельник розраховував на порозуміння з німцями, А Бандера вирішив поставити німців перед. Доконаним фактом. Незалежна українська держава є. Мабуть, це був нерозсудливий вчинок, який не мав вагомих наслідків. Але він був, і з цим не можна не рахуватися. Через кілька днів майже всі члени так званого уряду Стецька разом із самим прем'єром, а також ряд провідних членів обох ООН були арештовані нацистами і ув'язнені в концтаборі Заксенхаузен. Туди ж після перебування у тюрмі в Берліні був відправлений і Степан Бандер. Андрій Мельник потрапив у цей табір лише в 1944 році. До того, він був під домашнім арештом. Знову ж таки, в радянській літературі можна прочитати, що Степан Бандера мало не перебував у санаторних умовах. Так, Саксенхаузен значно відрізнявся від Бухенвальда чи Аушвіца, Освенцена. Сюди нацисти відправляли найбільш важливих своїх в'язнів. Наприклад, саме тут перебував син Сталіна і Яків Джугашвілі. Один із радянських публіцистів, як доказ співпраці ОУН з нацистами, задав риторичне питання, чому ж, мовляв, вони не розстріляли Степана Бандеру, як, скажімо, Ернста Тельмана. Що ж, гітлериці були злочинцями проти людства, але вони не були ідіотами. Ернст Тельман. Вожд німецьких комуністів був для нацистів лише ворогом, якого треба знищити. Степан Бандера був видатним політичним діячем, якого можна було використати, якщо обставини складуться певним чином. Зрештою, можна назвати ряд інших європейських політиків, які теж були в Захсенхаузені і залишилися живими. З іншого боку, там загинули два видатних українських націоналісти – Іван Габрусевич з ОУН-Б і Олесь Кандиба Ольжич з ОУН-М. Останній був закатований на допитах. З цим пов'язаний такий переказ. Камера Степана Бандери була розташована так, що він міг бачити тих, кого виводили на прогулянку. Побачивши Андрія Мельника, Степан Бандера, якому, якимось чином стало відомо про загибель Ольшича, милом написав на шипці його ім'я і поруч намалював хрест. Повідомивши таким чином Мельника про цю трагічну подію. Наприкінці 1944 року всі заарештовані українські націоналісти, в тому числі і в'язні Заксенхаузена, були випущені на волю за наказом Гітлера завдяки клопотанню гетьмана Павла Скаропадського, якому вдалося переконати німців використати і ці сили у боротьбі з наступаючим боргом з Сходу. Але члени обох ун не взялися рятувати нацистську Німеччину, справа якої вже була безнадійно програна, бо зрештою ніколи не ставили перед собою Завдання співпрацювати з нацистами. Доказом цього може слугувати німецька листівка, поширювана на окупованій території України. Українці, чи знаєте ви, чому ООН противиться виїзду робітників до Німеччини?